حد باب نمبر ده اتاویا او حدیث ده شپک سوا دریپنزور باب امر اولا تل امور بررفق برعایاهم ونصیحتهم وشفق علیهم باب ده ونه عن غشهم و تجدید علیهم و احمال مصالحهم والغفلت عنهم و انحوائجهم عن باب دې په بیان د کارونو نو حکم کولو د امراو دا کارونو په نارمه خپل راایا او تا خپل رعیت تا او نصيحت د غيتا شفقت ته پاغي باندې او منکول داغه پټو ها کارونو داغي داغه د دا ظلم او سختی په غي باندې او دا غا کارونو د مسلاحتونو او غفلت دا غینا او د هواي جدا غینا یعنی د خیر خواهینا او غین سرا د خپل رعیت سرا نرمی باندې خبره کول د خپل رعیت سرا د خیر طلب کول او د خپل رعیت سرا شفقت کول په حکم کول او کې او دا غین سرا په خیانت کول او کې دي وال نه غ شویم او نه دا د دو دوې د غ غش توکه خیانت فربه دغ نه من او په سخته نه کولو او اوته مسلهحتتونو باې چې شپوششي کولو سره دی پهد بانې اول آیاتون لړ د قړې کریم وفی جنا هک لې منتبه کمل مو من منین تابع کا حافظ کتاکا جناح کا و ظرفل د پردا چا چ تعبیر استا المؤمناننا الله حکم کے بل عل فعدل کولو پیسان و اتا عز القربا اپور کولو خوند خپل ولیدا و ینهان الفاشا والمنکر او کولو اولود بهای کارونو او د ناروا وال او د ظلم او د زیاتی واعذر کای خامخا چې پندو نصيحت واغلی تاسو اوس پدې باندې آیات نه د قران احاديث وروړي و ان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال حضرت عمر ویلي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیاې سلاتو سلام نه اورییدې یا کوو چې پی غمبرې پاکوې کللوکو منو کللو کو عن رایتې هر یو ستاسوونه رای دی هر یو که ستاسوونه زیموار دی رای زیموار نګران دی وکلو کو مسؤولونه رایت او هر یو استستااسونه او تور تاسو نن تاسو وکولئ شي عن رعیتہ د خپل ما تحت از رايمه زې زموارد د خپل طالبانو ز حاکم حاکم زموارد د خپل ملک دالنګ ال امام راعن و مسئول عن رعیتہ بادشاه زموارد د خپل قوم دے تاسو وکولئ شي دا غنه په باره د رعیت دای کی و بارد رعیت دائی کې چه تا دا دی سی لال نو طولی و آس با و کنا تا دا څنګه سنگ تربیت کلیو تا دی کم حق تا تاور کلیو کنا د دا بادشاہ نبت پوز که نه واج بادشاہی ندا په چا گم لیگی پچاس ظلم که گی آوی نبت بادشاہ شو مشرش و مزیری نا نا الامام راع و مسئول عن رعیتی علماء باد امامت اود اقتداء نمنده والے تیغ تبع کولا ک بادشاہ نمول سو دور او والمرأه راعیه في بيت زوجها او خزم ز مواردا پ کور د خپل خاون کے و مسؤوله عن رعيتها او تو پوس بکول شی د خزینہ پ بار د رعیت دایگی اغا بچی چه کور کی دی خاون نشتا او دخاون پا نکی دو په کور کې چه خاون نی نو د دخزن با تپوس کو شي چې تا دی اولاد تربیت کر لیو کنا تا مال چه خاون دی نو نو تا پا سیزے لوگو لیو کنا او دخپل زانبارک بم تپوس کی والخادم را عین فی مال سیدی او خادم ازی موار دی په مال دخپل مالک کې نوکر مالک لے گله دے پسکار پسې نو اغم ز مواد دا غنبه قیامت کې ته پوسکیږي چتا دے مشردات دے خپل مالک په مال کې سره نقصان کړو سره خې خد کړو ومسؤول عن رعیتہ وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتہ لنداب اری اوستاس و نازم وارده ای دقپل ما تحتو سورا چه دسکول مشروی پرنسیپل وی سننچه داری مشروی ای داریکٹر وی پیو محکمه که کاسپتال لے کسکولو ندی که محلی دی که نازمان داځمان دي خوشاله کیږي چې د ناظم محمد شریم ما نه نه ستانه به وروره تپوس کیږي د خپلې مالې د خپل یون کونسل چې کو تا خلکو ته پوره پوره حق ورکړیو کنه وکول لكم عن وكلكم راع ومسؤول عن رعيتي متفقن له او تپوس وکولې چې تپوس وکولې چې په ورځ د قیامت کې د خپل رعاية او د خپل ماتحتو د غینې متفقن له ا تاسو بخیر هرځي موارنه چې تاسو دا ډیوټي اوال شې وو نو تاسو د دې کې سوره حق ادا کړو وعن ابي علامه ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد نبي عليه صلوته و سلام نه اوریدلی یقول چې ما من عبد يسترعيه الله رعيه تن یو بنده چې زمواری ورکي اغ را الله یتتن یو ځ یو حکمرانې یو نګراني اغ لاله ورکي په یو قوم باندې یموتو مووت چاغه مېږي په په یو مووتو په اورض د مرکې غشون لیت اوغ دوکه کوون کې د خپل را او سره په کم وور چې دی مې نو د قوم سره د خیانت په حالت الحمدلله دې مليږي يا حبيب الله سبحانه و تعالی یې نه چې کميو بندا الله ځمواریا غتورکی په قوم باندې او هغه پاغ اور چې کم لېږي نو دې خيانت کوونکو یې دوکه کوونکو یې د خپل رعیت سره ده وقل ما تعت سره پاغردم ته خیال ات کړي پا اوردم ته دوکه کړي إلا حرم الله عليه الجنه مگر حرام کړی الله پاغبان جنت نو پدا سکه څ ذمہاري هغه ته الله حواله کوي دوی په خیانت د قوم سره کوي جنت پاغبان حرام دي اگر غدې مونږونه کوي اول د خلقو حقوقونه پوره کړه متفقون علیه وفي ریوات نو په یو ریوات کراغلی فلم یحتھا بنصحه لم یجد رائحه الجنه پدا سه حالت کې مرشو فلم یو حتو ها چدا خپل قوم چدا خپل قوم نگراني په خیرخواهی سره نه وکړي نیو ادا کړي نیو نگراني پور کړي د خیرخواهی په سړيقا نیو را ګره کړي دا ډیوټي په خیرخواهی سره لم جد د راه جننا دی به د جنتونو بوی هم او نه کې ډیر کوشش په کار دی د خلکو د حقونو نظان په چکول په کار دی بس وفی رووا تللی مسلمن په یوا د مو د مشرو په کار نه ده مشررو ډیرګران کار دی ځکه به مشره به دنیا کې به تا خلکس پ کوې ته مشرې تا داسې دوو ظان لاللی دي او قیمت ک به ته پووس کېږي. وفی روادن لی مسلمین پا یو روادن مسلم شریف کی راغلی ما من امیرین یلی امور المسلمین نشتره یو امیر دا یلی امور المسلمین نشتره حر اغا امیر چه دا مسلمانانو کارونو ارتا حوالشی نشتره یو امیر چه حوالشی غطا کارونو دا مسلمانانو اولگی اغا مشروع ګرزی پکاو نو د مسلمانانو سوملا یجهد لهم او کوششونکې دا غیده پاره دا غیده پکارونو کې کوشش نکې وینسح لهم اخر او خوایي اون کې دا غیده پاره خپل ذاتي مفاد لټول او دا پاره کوشش کې دا دا دا کوشش آلم مگر دا دا او د خلکو د خیرخوا د پااره کوشي ش کوي الله علم یا د خلل ما هممل جن نه مګردن نه به نه شي د سره جننت د هغې سره به جننت دن نه نهژې چې د د کومو خلکوونهګران کرد زیې دې زی موار ګ خلک چاله ټ کوې مشر خواغې خوې که د هغه موږ لا خپل حقونه نه کوي اواغه اغه سکارو نو کې خپل مفاز پر کورونه خپل گاډي خپل جده د زان له کوشش کوي اوا قوم پډاګ پریري نو دې بجا نثم لري سر الله عزوج په حال رحم کوي کاثرټه راغره وانه عايشه رضی الله تعالی عنها قالت عايشه سموت رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاه والسلام نا اوریدلی یقول چې وی فی بیتی هاذا پکور زما کې یعنی ما داغه نه دا, دا خبره پخپل کور کې اوریدلی د دا بی عائشہ وی کما خبره م اوریدلی دا نبی صلی الله نا دا خبره شاو ویله اللهم من ولیه من امر امتی شیء اغسوک الا اللهم ای الله اغسوک چتا وای مقرر کو په یو کار د اومت زما پهیوشبان دی نګبان د مقرر کو یو شخص په یو کار د او مت زما په یوسیز باې فش کاې هم نوغ سختی وکه په د خلکو سختی وکه په خلکو سختی وکه زیاتې وککوو زړې وکړو خل کې تاغلا داغله الله ډیټی ورکه بادشاه دکو مشرد جوړ کا ا د اریو سی اواغه په خلکو سختی شوړ وکړه نو فشف قق عليه الله ته په سختي وکړه فشق عليه چاغه سختي په خلکو کوي نو الله ته سختي وکړه پاغه باندې پیغمبر پاک کوئی نه چوک مشرشي اغه له په کار دادي چې پر آیاوب باندې سختي نه کی سکی نرمیکي ارزاني راولي خوشيش کي دغه نرمي کولو ومن اليم من امر امتي شيا اوا سوق چې مقرر شو او بيوکار دومه زمايو که شي ان پيوشي باندي نگران او نگابان جوړ شو فارفق بهم اواغه نرميكي د دې خلکو سره نفرفقوا به الله ته نرميو کدا سره پوشک بیا بی شوی ما په خپل کور کې د پی غمب نه ده خبرهه چا هغه دا دکوره اللهڅوک چېته مقرر دیو کو په یو کار د مزما په یو شیر ډیټری او د ورکه او هغه په خلکو زیاتې کې نوالله ته پې سختی وکه او چېڅوک د مقرر کو په یو کاردو مزما پهیو د باندې او هغه په خلکو نرمې کوې نوله ته دغ سره نرممی وکه او مسلمون والها وليا ذا ولايتنا ده پماند متصرف کې د نو سره دا لنګه بل حدیث کدا رواه مسلم وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره وي چه بي عليه صلوات و سلام وی لي بنو اسرائيل تصوصو سهم الانبياء او بنی اسرائیل تسوسو هم الانبیاء چه سیاست بیکاو دا دی انبیاء علیہ السلام سیاست دانو چنالیو پلو جو روا سیاست اغیت سی نگرانیو سی لار خودل د دین دا د دنیا دا پارا نور آگلی انبیاء علیہ السلام آگلی اللہ را لگلیو د دین در رہنمائی دا پارا اغایت په صحیح سمت خودر او روانهول به بني اسرائيل ننته خلق دا جوړه ګوره چانبیاو چا په سیاست کا دا سیاست نو کم چنن خالق زالبانی ګولې د سیاست نه مراد د انبیاو سیاست داو په صحیح سمت دا دین باندې روانهول داغی صحیح تربیت کول اغایت صحیح لار د دین خودل دا معنا ده کله <م lectins> ما حلک ار کلا چوفات بشيو پیغمبر دنیا نا لا بړ نبی يون يو پیغمبر خلفه نبی لودست په پاد شدا غنابل پیغمبر دا غ خليفه و انه لا نبی بعد بشکا نبی دا او شکا نبی عليه السلام ان شاد د نشته يو پیغمبر رسو زمانہ زه اخيري پیغمبر زمانه رسل پیغمبر نرازي لا نبی بعدي انا خا النبی بلک راجی دی کې راځي وکوونو خوفا او زر دی چې شبه خلفا زما نروستو زما نروستو بل پې غمبند نه راځي ما نروستو خلفا به راځي پایکه سرو دا خو لفا به ډیروي زما نهروستو قالووي یا رسولهله اله پې غمبره فما ته امروونه نو ژمن د کوم خلافتہ بداریو کو خلیفگان به تب وې چ ډیر دی نو به د کوم خلافتہ بداریو د کوم حکم نن کی بيو د کوم یو بتایې کو قال نوې نبی عليه صلوات و سلام اوفو ببیعت الاولی فالاول وارخلکو اوفو او پرواره او کې په بیعت اولنی خلیفہ سرا ف اول بیا اول سره سه اول لنی خلیفه سره بیااتو کوې چا سره چې موومبې بات کی وي هم د دا غتاب بدار جوړ شو او دا خبر به منې د اولله چروو څوک رازی په دویم نمبر کې چې تا او سره پاول ز نه دی کلی د دا غه به داریبانه کې یو امیر شتا او دا امیر په موجودګي کې بل امیر جوړيږي نو کړه دا منل بنکه دا غا تا به داري بنکه رمبه امیر چتاو سره بيات کړو د مسلمانانو او وو به بيات الاول نو چا غلا شینو فالاول ورپسې بیا بل چرازي چا غلا شینو ورپسې بیا بل لاجي دان چا غبا دوه کالا دره کالا کهی لکه د سیاسی خلکو پینزه کهی نا نا بیا بو تو نکی گی نا, نا سو پوری چه خلیفت اغا کار کولشی نو کار بداغی منل بداغی وی پوشی او چا غلا نو فالاول آتوهم یعنی چه سو حکم در تکی نو داغی اتاب داری بکوی داغالون بی امیر آتوهم حقهم ورکی تاسو اغیتا حق داغی خو په دې شدت به یاد کوي چې دا کم حقي حق داغ دا دی دا من لداغ د خبره تابعداري کول لداغ د خبره واسال الله الذي لكم اسوال کوي دا الله نه دا سیز او غواله تاسو ته الله نه اغه سيز چې تاسو ته پاره تاسو لا کمشه نه درکې نو داغه نه مغواله دا نه غواله وا اسال الله لكم او سوال کوي د الله نه دا شیزو چې تاسو د پاره یې نه کغه تاسو د حقو خیال نه ساتي اغه خلیفہ نو خیر د صبر کوي او د الله نه واله بئن الله سائلهم عم استراهم بشکلات پوسكون کې دا نه دا سو استراهم چغي با دی بانی نگران گرزولی شویدی، آغازی موار شویدی دی، زکر چالا با داغی نده قوم ده، حقونو تپوز که سبا کامت گی، کاغی نده که داغی گناده، داغی نبا تپوز که اخپل حقون ده اللہ نواره متفقونه، سیاست مانا انتظام برا براول، او پسی سیمت بانی خالق بوتل ده دینداره آغازی تاوی خواب، یو امیر بائیو بل امیر ب جوړی کید مسلمانانو وان عايز ابن عمرو رضی الله تعالی نو بیا په کار چې حضرت ابوبکر موجود او حضرت عمر ویو نه 15 کال پورو کومه یا حضرت عمر وی وی چې نه زه 15 کال پورو کومه زمانه بیا به الیکشن کیږي نه چې کم امیر مقرر شو نو آ امیر با خلیفہ بسوی تا حیاتوی سو, سو, سو پوری ابو بکرو نو بل خلیفه جولده شه نه بیا چکلا حضرت عمر خلیفه شلس کالا صد پاسا نو بل خلیفه جوړ شه نه حضرت عثمان چه حضرت عثمان سو پوری خلیفه و نو حضرت عالی خلیفه نو جولده ده مانه ده سو پوری ده مسلمانه نو امیروی نو اغب امیروی وعن عائز ابن عمر رضی اللہ تعالی نو انه دخل على عبد الله بن زياد يقينن درغو په عبد الله بن زياد باندې فقال له وقته اي بنيا او بشر قوتيا اني سمعت رسول الله ما النبي عليه الصلاه والسلام نارید لي يقول ان شر الراء الحتم ان شر الراء الحتم جناکار او بدترین حاکمان الحتما اغذی چغد خپل رعیت سره ظلم کوي اغناکار حر رعاء شر الرعای ناکره حاکمان بدرین حاکمان الحتما اغا ذات ظلم کوونکی خپل رعایا سره حاکمان چیکل ناکار شي نو خپل رعیت سره ظلم فیصله کوي پلعیت سره جاتے کیفه یاکا انت کو نمو لوتات پیغمبر پاک زوی وصیت کو ما چې خاص ځان بچکا چې شه ته دا غینه نه دا غینه نشي ته خپل قوم سره نرمی کوا ته خپل قوم درعیت صدا شفقت کوا متفقن علی اصل کی د حتمه معنا اغا تیز اور یا اصل کې ذحتمه مانذا ا ها ډیر او خان او چيله یا حتمه مسرته همسک چدازي حتمه ما ما دره کمل حتمه اغا سخ زيره په جهنم کې چې انسان او دګي بماتې نذا حاتمه ا را حاکمانم چې ظالمان جوړ چې خلکو اډو کې نه ماتې ویلی حالات دن خرام شوی دملا اڈوکی ماتی ننسا با دا سی گرانی دیو دا, دا سی باد حادت تیوی متفقون علیہم وعنبی مرجمل ازدی رضی اللہ تعالی نو انہو بیشکت قالوی ویلی معاوی رضی اللہ تعالی نو تا سمیت رسول اللہ مادنبی صلاة و السلام نوری دلی قولو چوی من واللہ شیئن من امور المسلمین اغسوکو چه ای والی <سؤال> او گرده اغا پا یوشی ده کار نو ده مسلمانانو چه د مسلمانانو پا یو کار بانی مشر جور شا زی موار جور شا فحتجب دون حاجته هم و خلطه هم و فقره او اغا حایل شا پرده شا اغا بید حاجتونو ده اغینا و خلطه او د زروتونو ده اغینا و فقرهم او د فقر دا غینا اره ته مسلمانانو د حقونو پروااله س اغه اونکو نه داږي ضرورتونه پورا کړ نه داغه یعنی حائل رکاوٹ جوړ شو نه د غریبانانو د فقر خیال ساتي نه د غریبانانو د زتونو خیال ساتې نه د غریبانانو د حاجتونو خیال ساتی پوه شو ده ې غاافې که سپل ځانوای شو باشا شو م شو او هغه ځان دا چې د سه خبر مه پوه او شو اووالی یګځې د د یو کار د مسلمانانو باندې فخته ج نوغ حیل او کاور جوړ شو. دون حاجتهم بيد حاجتونو دا غینا وخلتهم او د ضرورتونو دا غینا خلتهم محتاج حاجتونه او د او د فقر دا غینا ان دا غي سه اهتمام او ضرورتونه پورا نکړه الکتو خو مشروه دا سره د دې خلقو حقونه نو د غریب حق هم پورا کا ز ضرورتونه حقم پورا کا چې د چا د کمي علاقه څه ضرورتونه نه پورا کک نوستاست او د دې خیالونو ساتو نو احتج باللہ دون حاجتی وخلتی وفقی یوم القیامه لو حائل بوا کیشی الله بن بکی الله او د حاجت حاجت نه داغه او ضرورت داغه او فقر داغه او پرز د قیامت کې یعنی الله با دا قیامت پرضاغت دا حاجت او د ضرورت او اتر مېن زاو رکاوټ شي حایل شي یعنی الله با داغه ضرورت حاجت او فقر سن کې ما نظر ها فجعله معاویه رجولن علی حوائج الناس لشروج حزت معاویه یا او غرضه معاویه <سلام> یو سرلی لرا په حاجتونو د خلکو حزت معاویه یو کس مقرر کا او غته وی ته غرضه شه د چا سو ضرورت نه سور غریبی رو ما توا چې د غزو ته خپل وس مناسب پوره کومه اوه بو داود امیر معاویه یو کړ ها دی واکه کته ډیرemort وی دا ضرورت دا حاجت زموږ د کلی زموږ د علاقے زموږ کوونه سرلی خپل من مانیانی ده ده چا سوقلا